Супа от наданични клечки Всяка година крал Франсис от Великото кралство Ред бил домакин на кралско пиршество на кралете и благородниците от десетте кралства наоколо. Тази година пожелал сина му да се сгоди за една от принцесите дошли на тържеството но синът му бил влюбен в дъщерята на кралския готвач и искал всички да узнаят колко умна и мъдра е тя. Мари, пак ще те попитам. Ще се омъжиш ли за мен? Вие сте принц, Ваше Височество, и трябва да се ожените за принцеса. Не, не трябва. Не мога да си представя да се оженя за жена, която не може сама да си обоя, дори обувките без помощта на 10 слуги. Кралството няма нужда от такава помпозност. Има нужда от умна и мъдра кралица. Принцесите са вече тук. И кралят иска да се ожениш за една от тях. Знам как да се измъкна, Мари. Знаеш ли какво означава да се приготви супа от наденични клечки? Да се приготви супа от даденични клечки е датска поговорка и означава всичко и нищо. Невъзможно е да се направи такава супа. Така че ако някой прави супа от даденична клечка, означава, че е неразумен или изисква прекалено много. От друга страна, ако някой успее да направи супа от даденична клечка, това означава, че наистина е успял да постигне нещо наистина трудно или нещо, което се счита за невъзможно. Точно така. Същата вечер, когато всички се събрали на кралския банкет, кралят обявил: Искам да оповестя нещо. Както виждате, сина ми порасна и стана чудесен мъж. Прекрасен принц, вещ в работата по управление, боравенето с меча и законите. Време е да се ожени за принцеса, която един ден ще бъде кралица на Ридлейк. Напълно вярно. Кажи ни, принце на Редлейк, как ще решиш, коя да избереш за своя жена? Смятам, че една кралица представлява бъдещето на цялото кралство. Следователно, трябва да бъде независима, мъдра и тактична. Да! Да, съгласни сме! Да, съгласни сме! Ако не възразявате, нека проведем малък конкурс за дамите, които желаят да участват. Ще се оженя за дамата, която донесе рецептата и приготви супа от наденична клечка. Как може някой да сготви супа от наденична клечка? Тя ще има ужасен вкус. И сигурно ще е нездравословна. И как горката ми дъщеря ще готви супа? Та тя е принцеса! Ако това е условието, така да бъде. Да. Ние сме принцеси и можем да направим всичко. Истина е! Истина е! Така да бъде! бъде? Така истина да бъде! Е! Три от принцесите решили да участват в конкурса. Първата взела една огромна наданична клечка и пътувала над глънши на шир, като водила със себе си огромна свита от стражи и помощници, за да намери рецептата за супата. Една вечер замръкнала в гората. Стражите издигнали лагер за нея, но рано сутринта се събудила от някакъв кикот. Отишла до прозореца и видяла нимфи, които изниквали от светята. Изглежда, обсъждали нещо – тя взела наданичната клечка и излязла да ги види. Еха, кой сте вие и какво правите? Здравей, това, което държиш, наденична клечка ли е? Да. Огромно е. Не съм виждал по-голяма клечка. Точно това търсехме. Ще я Займеш ли за няколко минути? Разбира се. Нимфите полетели високо в небето, обгърнали клечката със слънчева светлина и сътворили дъжд от роса върху всички листа и цветя. След това се спуснали долу и върнали клечката на принцесата. Много сме ти благодарни, принцесо! Ам, може ли да ми помогнете? С каква? Търся рецептата за супа от наданична клечка... Точно това направихме, принцесо. Приготвихме супа от наденична клечка. Не знам как другоячи да я направим, но ето, това може да ти хареса. Първата принцеса се върнала при принца с клечката. Не можаха да ми кажат как да сготвя супа от наденична клечка, но ми дадоха туфа. Аз съм алергичен към виолетки. Много съжалявам. Предполагаме време за следващата кандидатка. И втората принцеса се опитала. Отишла при мъдрата си баба за съвет. Супа от наданична клечка, така ли? За да я приготвиш, ти трябва да потърсиш мъдрост, да я подхраниш въображение и да я изразиш душата на поет да потърси мъдрост, да я подхраня съображение и да изразя с душата на поета. Добре, аз съм принцеса и мога да го направя. Принцесата изобщо не схванала нищо от това, което й казала баба й. Събрала всички учени, художници и поети в кралството и отишла при принца. Ваше Височество, открих тайната на приготвянето на супата от наданични клечки. Наистина ли? Всичко, в което се състои приготвянето на супата, е да се събере мъдрост, да се подхрани с въображение и да се изрази с душата на поета. Това са всичките учени в кралството ми заради мъдростта, художниците заради въображението и поетите, за да я изразят. Ммм, Принцесо! Конкурсът беше за теб, не за учените, художниците и поетите в кралството ти. Но, Ваше Височество, аз съм принцеса, а принцесите никога не правят нищо сами. Мисля, че е време за третата кандидатка. Дошло време и третата принцеса да опита късмета си. Тя пропътувала надалеч в кралството. Един ден стигнала до едно селце и дочула някакъв шум от две деца, които се карали. Аз първа ще го взема. Аз първа го видях. Не, аз бях. Аз пръв го хванах. Какво значение има, кой пръв го е видял? Вървете вътре и си пете мляко на малкото кученце. Спрете да правите супа от наданична клечка. на клечка. Извинете ме, госпожа. Да. Моля ви, ще ми дадете ли рецептата за тази супа? Рецепта ли? Да. Аз съм принцеса и ще ви възнаградя богато, ако ми дадете рецептата. Моля ви... Няма такова нещо, като супа от наданична клечка. Но вие току-що? Да направиш такава супа е датска поговорка и означава, че си твърде глупав и неразумен. Или че правиш нещо невъзможно. А, значи всъщност да не е невъзможно да се сготви такава супа? Не, Ваше Височество. Принцесата се върнала в двора и обяснила всичко. Виждате ли, Ваше Височество, няма такава супа, която да се направи от наданична клечка. Това е отвратително. Накарахте дъщерите ни да се борят за нищо. Как смеете да се отнасяте така с скъпите ни принцеси? Горката ми дъщеря обиколикате ли не в кралството, за да ти донесе рецептата? Да, със стослуги! слуги. Само със стослуги! слуги, горката тя. И всичко е било напразно. Ще отмъстим за тази обида! Ще отмъстим! Ще обявим война! Да, ще обявим война! Ще обявим война! Ще обявим война! Ще обявим война! Ще обявим война. Очакайте, Ваше Величество. Може да се приготви суп от наданични клечки. Така ли? Да. Покажи ни. Те няма да повярваме, докато не я опитаме. Добре, Ваше Височество. Внесете я. Благодаря. Тази специална супа има три съставки. Първо слагаме вода и чакаме да заври. После... Слагаме вътре наденичните клечки. Разбира се, това е най-важната съставка. И след това идва ред на третото и последно специално нещо, което ни трябва. И което? То е причината, рецептата да не е широко известна. Каква е? Разтопеното злато от три кралски корони. Какво? Да. Тази специална супа не може да се приготви без това... Не искате ли да я опитате, Ваши Величества? Сега вече кралете и кралиците се притеснили. Било крайно неудобно някой крал да свали короната си. Но пък точно те били тези, които поискали доказателство, че тази супа съществува. И пожелали да я опитат. Изведнъж на един от кралете му хрумнало нещо. Той се изправил и казал... Ами, опитването на супата ще бъде проява на неуважение към нашия домакин, Негово кралско височество, краля на Редлейк. А нашата кралска култура не би позволила такова нещо. Така че вярваме, че супата съществува и сме съгласни, че е вкусна. Но не желаем да я опитваме, затова няма нужда да я приготвяте. Да, не желаем да я опитваме. Да, не желаем да я опитваме. Добре тогава. Смятам, че е честно тази девойка, която най-накрая успя да ни донесе рецептата за супата от наденични клечки да бъде обявена за победителка в конкурса. Да, съгласни сме. Да, съгласни сме. Лейди, ще се съгласиш ли да се омъжиш за сина ми и принца на Ридлейк? Съгласна съм, Ваше Височество. По този начин, Мари, използвайки своята тактичност, спасила четирите кралства от ужасна война. Спасила кралствата да не сготвят супа от наданични клечки. Двамата с принца се оженили и управлявали своето кралство с мъдрост и милосърдие.